Stina och Lars har förverkligat en dröm. De har köpt var sin motorcykel och att på livets semester. Det börjar bra. Hojarna glider fram på perfekta vägar och solen lyser. Gränskontrollen passeras utan större problem. Bara lite språkförbristning med tullarna. Vad sist? Och sen full gas in i okänt land. Och då, plötsligt, skyfall, oska, flicksnedslag. Sök skydd någonstans. Vadå då? Står inte ett litet ensamt hus där borta i skogskanten? Borde någon där, Det ser, ser övergivet ut. Stina Lars styr kosan och knackar på. Hallå? Vänta, dörren öppnar så är jag upp sig själv. Ha, hallå? Är någon hemma? Kom, vi går in. Vad mörkt där. är, jag ser inget. Ja ah, fan, finns något ljus här inne? Ah, oh, vad var det där? Oh, vad katt jag är. Jag ska lämna igen mig nästan. Vänta, jag har en tändare här någonstans. No. Där, ja. Shh, det kommer någon. Vad fan är nu för Ni har hört del 376 av Radioteaters livets bästa semester.